إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يهده فلا هالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيسان الله يوم الدين أما بعد بشأن أبراك في السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uzad lahovu pomoć mi nastavljamo sa onim što smo započeli prošli put. Kao što je već rečeno, e, završitemo pitanja koja su bila poslana prvi put kad sam počelo sa ovom serijom predavanja, odnosno pitanja i odgovora. E, preciznije je rečeno je, e, ovo što je ostalo pitanje od prošli put, u stvari više nego, nego što je došlo do danas zadnji put. Odnosno u prilike nekih 15-16 pitanja ima. Pa tako da počnemo redom za glavu pomoć. E, koliko se sjećam, stao sam kod pitanja, gdje se nije dobro čulo e, 15 po pitanju po redu. E, da li nam je haram gledati? Naravno, esalamu alaikum, alaikum salam, rahmetullah vrekatu. Da li nam je haram gledati, slušati i čitati medije koje huškaju protiv Islama? Mislim na ovoj u Bosni da ih ne spominjem, verovatno znate na koje mislim. Odgovor e, zavisi od stanja, odnosno zavisi od cilja i namjere i okolnosti zbog kojih se slušaju ovi mediji. Naravno, e, uzimajući u obzir da ovi mediji e, govore e, laži o islamu i muslimanima, e, izmišljaju e, negativne stvari, e, stvarajući je E, negativnu sliku kod ljudi, kod gledatelja, slušalaca, jel, o islamu i muslimanima, e, pa e, sa te strane, jel, dolazi ta spornost gledanja, i e, odnosno slušanja tih, tih medija. Pa tako je e, spornost stanju, jel, e, kao što sam prošli put naveo, e, ako je cilj određene osobe da gleda, da, on, da gleda te medije, sluša te medije, e, iz razloga kako bi... E, pokupila informacije sa ciljem odgovora sa ciljem odgovora na, na, na te izmišljotine šubhe i sve što oni čini u tom negativnom smislu tako je osobi je naravno u najmanj preporučeno a u nekoj situaciji to može i biti vađi podređenim osobama da to prati i radi tako bi branili istan muslimane ko je u stanju, ko je sposoban drugo stanje A ako osoba ide sa ciljem da, da su koristi kao što, ka što je normalno da se koristi bilo koji drugog medija, onda je propis e, da takvu osobu da joj nije dozvoljeno e, prisustovati, e, odnosno slušati i gledati te medije. Iz razloga e, što, što se ovo, e, ovo vraća na, na koranski ajet u kojim uzvišeni kaže, Auz bilah imenu šetan radžim, وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئوا بها تلاقوا دماءهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم اا جاء الله سبحانه وتعالى ووري النساء جاء بما هو مبجلن في القران i, e, i us tehze u biha sa njima se izruguje fela tak'udu me'ahum, nemojte sa takvima sjediti, ovdje je došlo ajte, bukvalno sjediti, a u stvari odnosi se i e, znači da se slušaju da se gledaju takvi ljudi ako ima mogućnost e, i izvor da, da se takvi ne slušaju tada je sve Svedok oni ne promijeni svoje stanje ne promijeni svoj govor Kaže, i nekom ivem misluhom. Ako tako uradite, vi ste poput njih. E, ovaj ajet s ovim ajetom učenjaci, e, mufesjeri i e, drugi učenjaci dokazuju da je zabranjeno muslimanu, da prisustvoje, da prisustvoje, znači, sjelima, skupovima, e, u kojima se, e, u kojima ljudi e, izruguju se islamu, negativno priča Allahu Đelešanohu, o poslaniku poslaninku, o vjeri uopćenom. Eee, Znači da on prisustuje tako što, što će se pritajati i slušati što oni govori. A ako dođe naravno, iz ovoga izlazi osoba koja koja tu došla i negira automatski to i, i kritikuje to njihovo ponašanje, znači popravlja stanje, znači otklanja munke. Normalno, ako nije u stanju klonu, dužna je da napusti to sjelo. Naravno, jelo ovaj ajk odnosi se i na novotara da, pri, da prisutuje na sjelima novotara, na, na novotarskim skupojima, zikrovima, meludovima i tako dalje. Zabranja na osnovu ovog ajta, kao što kažu mnogim ukazirajne spojenje redom. E, čak se to spominje o tabeina. E, znači, čak i novotarskim, novotarskim sjelima da se prisutuje zabranja ako se ne može, može utjecati na ta sila da se promijene. E, na znači, što ova ajeta kaže kako inače da nije dozvoljeno e, slušati, slijediti, znači sa ciljem da se koristi čovjek e, ove e, ovo se dosta pitanje one medije koji kaljaju i zruguju islam, poigraju se sa islamom, sa muslimanima, sa Kur'anom i tako dalje. Znači to je to drugo stanje. Treće stanje je, ako cilj, ako osoba ima cilj e, da, da sluša određene vijesti za koje želi informaciju, znači probrane, određene, vijesti i tako znači, dalje, osoba koja je svjesna i zna njihove izmišljotine, laži i tako dalje, i uzima sa rezervom ono što dolazi od njih, suđeni su spremni izmisliti, slagati i servirati nešto što nije tačno, krivotvoriti stvarnost. Znači osoba ima određen cilj da dođe dođene informacije tak, za takvu osobu ima širine ako je, ako je u stanju da sebe zaštiti odnosno uopćeno ovo pitanje se vraća na obavezu muslimana da se kloni fitne da bježi od fitne ako će njemu izastratiti fitne u njegovom životu u njegovom shvatanju vjeri, slušanju ovakvih medija stvoriti ružnu sliku o samom sebi o islamu muslimanima njemu je zabranjeno da, da, da sluša da gleda uh, ovakve medije nego obavezan je da bježi od fitne kada je došlo u mnogim u mnogim hadisima e, dajemo tu na obaveza da ne ide u susret fitni nego da bježi od fitne znači ona pitna koja čega odvrsti uz alalet i, i odvrsti ga sa krivim sa pravog puta e, i sa ovim se završi odgovor 16. pitanje assalamu alajkum wa rahmetullahi wa barakatuh aleykum assalamu alajkum wa rahmetullahi wa kaže u tumačenju djela Šerpusun koje je napisao imam pod podtačkuom da ukoliko vjernik prespava sabah na jednom mjestu ima za obavezu da napusti tu sobu i da klanja u drugoj stvari. Zanimam, da li ovaj propis vađbu čim I drugo pitanje, prvo da govorim na ovo prvo pitanje. E, što se tiče ovog propisa, e, ovaj e, ovaj, e, ovaj stav se vraća na poznati hadis u koji je došao vjerodosnovim hadismom za Harim da je poslanik, s.a.v. kada je prolazi, prolazio po mjesto gdje su kažnjeni e, ad i femud, narode ada i femuda, kada gdje su kažnjeni, pa su tu prespavali, prespavao je namaz, sabah namaz, eh, pa kada se ustao, poslanik sallallahu alajhi ve sellem mi je rekao jel, eh, da požuri da, da da odu sa mjesta eh, gdje je je učinio je um, uh, učinio to da da prespava namaz, pa su planjali na drugom mjestu. Euh euh djvučiñaka znači sa ovim dokazuje da inače musliman znači na na eh, na nekom mjestu ako prespava namaz da je da treba da promini mjesto. Jedni kažu da je dovađuju, drugi kažu da je to sunnet, a treći mišljenje utvrđuje da je, ono, je ispravno u stvari da se ovo odnosi samo na ovaj slučaj i njemu sličan, na ovaj slučaj, znači u situaciji gdje se prođe pored sličnog mjesta. Znači mjesto gdje kažu gdje su kažu e, narod Ada i je muda, a da se uopćeno ne odnosi taj propis na, na, za ljude koji prespavaju, znači po ispravnom stavu učenjaka, za ljude koji prespavaju, namaz u svojoj kući ili tuđoj kući ili negdje na na nivi i slično tome. E, tada se vraća na poznati hadis, jel, e, koji bilježni muslim u smutsu ahiju kaže Men namen salatine unesihat, ali osadlija e iza bekeraha. Ko prespava namaz ili ga zaboravi klanjati, neka se stanja kada ga se sjeti, e, kerifela kefarete leha ila zalik nema kefareta za taj namaz osim da ga naklanja, znači treba ga naklanjati. U tim hadisima je tičim nije došlo jel, da treba, promijen, pre, pre, pre, treba promijeniti mjesto gdje je prespavao, i gdje zaboraju nama sično tome. Prema tome ispravan je stav da to nije vađib, čak i da nije sunet nego se, a, ovo što je došlo od imama Barbe Harija, da se to u stvari, odnosi na hadis, o, o, o, onako kako sam spomenuo da se desilo u priči, jel, kada je posanik Salolahu, ovaj, on je sve ne prolazio pred mjesta gdje su kaženi, a gdje je ta mud. Drugo pitanje, kaže, drugo pitanje e, e, bilo bi, ukoliko čovjek propusi sabah, da li mora gledati ukoliko mogućnosti da naklanja sabah namad u vremenu Dok traje tog e, tog dana Sabatski vak ili do, e, dozvoljeno da klanja bilo kada u toku dana da da mala kodari najbolju nagradu. E, iz ovog pitanja drugog te razovije da da osoba kada pita hoće reći da čovjek kada pretrava Sabah namaz znači kada kada sunce da on, da Sabah namaz traje do podne namaza. Ovo je greška, on nije tačno, nego Sabah namaz ističe sa izlazkom sunca. I osoba znači, koja prespava sabah namaz, dužna je, obavezna je da ga odmah naklanja. Znači, da ga odmah naklanja, a ne da odgađa. Sve jedno, znači, a, a, a ovdje u pitanju, ako se misli, ako ga prespava, u smislu da prespava džemat, a da, a, da je, a da još uvijek traje namazsko vrime sabah namaza, naravno je li da treba namaz, sabah namaz klanjati u njegovu namazsku vremenu? E, I s time je završio novo pitanje na ovaj dio pitanja. Sedamnaestu pitanje. Esalamu alaikum, alaikum selamu, rahmetullahi wa barakatuhu. E, Nedavno sam čitao knjigu. Fetve u lemmi e, dvaju harima. E, Kaže u, u kojoj stoji jedna peta koja zabranjuje apla uz zbog toga što je to oponašanje nevjernika. Koje su granice, znači pitanje, koje su granice oponašanje nevjernika i koje su to stvari koje mi u Bosni oponašamo, a da nismo e, obratili previše pažnje na to oponašanje. Naime, E, e, nadam se da sam jasno postavio pitanje, Allah vas nagradio najvećom e, strpenom ženetu e, sa malikom. E, također pitanje posle njega je li haram nositi kravatu odnosi se na, na, e, na isto, e, znači isti odgovor je i za ovo i za prijetunno pitanje. E, što se tiče aplauza ili nošenja kravate odnosno o ponašanje kjafira, jer nošenje kravate takođe se smatra na pitanje da li je nošenje kravate u stvari oponačanje kafira. Po ovom pitanju savremeni učenjaci imaju uh, veliko razilaženje. Uh, dio učenjaka kaže da je haram, da je to oponašanje uh, kafira, dio kaže da to nije haram jer da takve uh, da takve stvari jel, su uh, sada već uobičajeno slimanama, muslimanima i radi tako dalje. Helenajte, uh, kako napraviti, kako da čovjek napravi, znači uh, uh, da rezimiramo o pitanju ponašanje kafira kako napravimo razliku kada je haram ponašanje u određenim stvarima kjafir, kada nije. Što se tiče, znači treba podijeliti prvo i badete i adete. Što se tiče i badete, znači gijerski stvari nema razdilaženja među čenjacima da nije dozvoljeno muslimanima da oponašaju kjafire u ibadetima. Nema razilaženja među čenjacima. Znači da nije dozvoljeno oponašati kjafire u ibadetima. Znači da poslijem neka stvar kod kršćana, židova ili drugih, koji radi a to je njihobjetski propis pada muslimanu da to uzme i da to prenese muslim, a, a, u islam kod, kod sebe i da to praktikuje u svom životu. Ta je vidok ponašanja nema razlika između što je da je haram. A, narodno sve se to obraća el na na mnoge širiske tekstova, prenosio na, na hadismente šedbah bi qaumi ta huwa minhum. Ona kod hadis kod Bijezija budaudi i i Ahmeda koji vjerodostan, ko po naša jedan narodno što so neke ljude, on je od njih E, a što se tiže znači drugi verse znači o ponašanju u adatima u međuljudskim postupcima u običajima koji nisu vjetske prirode e, e, većina učenjaka je na stavu i, i to je ispravan stav učenjaka da je u stvari zabranjeno ponašanje u u čemu kada fi hasa i sil u onoma što je specifično za kafire što je specifično samo za njih što nema kod muslimana U tome i e, zabranje ponašanja. Naravno, ovo se ne odnosi na, na, na nauku, na, e, na inovacije naučne i slične stvari, nego e, na način, stil života. U, u, u običajno način. E, šta je to specifično što, kod keatra, što ne kod muslimana? E, to je ono je znači, čime se keatr izdvaja u nečemu u odnosu na muslimane. I onda kada musliman to preuzme od njeg i, i trenese kod sebe, kod, muslima, kod muslimana, onda to pada pod propis o ponašanju kjafira. Naravno, jel ovdje je sad ovo jedna, jedna vrlo bitna stvar. Dakle, znači, neke stvari u početku, u početku, poslije poslije samo kod musli, kod kjafira, kada im kada manj određimo počnu preuzimati i i ponašati kopirati kjafire, onda, onda je to ponašanje koje je haram, ponašanje kjafira. Međutim kada ta stvar zavlada Zavlada kod muslimana, prelada kod muslimana i postani sastani dio muslimana, onda to više nije oponašanje kjafira. Ovo je vrlo pitna stvar, je da je teško razumijeti i je da je nekako nek nejasno mi ovo kako to je da se mijenja propis, odnos stan i tako dalje. E, možemo s muslimani svi dogoditi nešto udjeti od kjafira pa da onda postaje naše. E, oko toga nećemo filozofirati, nego ovo je ono kako kažu učenjaci. Znači, kada neka stvar prelada kod muslimana, u početku nije bila. I u početka koji su musliman to radili, ponašali u tim stvarima, to je bilo haramo ponašanje, a poslije kada zaulada kod muslimana poslanje, sasvim dio njihovog života, onda to više nije o ponašanju, ni haram. Ovo sve kada sad spustimo na ove dvije stvari, a to je aplauz i nošenje kravate, u stvari vraća se na to, jel kako učenjaci razumiju to pitanje? Što se tiče aplauza, Kažu, kažu učenjaci koji dozvoljavaju, kaže Aplauz jel prvo nema dokaza da u Islama haram jel. Ono što je došlo u ajetu da su, da su, da su mušici jel kod, kod, kod harema, da su oni uz jel radili, tavafili i tako da to što ono su na ibadet, znači pljeskanje su unutar ibadeta, a ono nije ibadet, znači pljeskanje, ljudi koji pljeskaju Uh, a danas uh, zbog povoda koji se uh, plješče nekom, znači to kaže ni iba prema tome ne ulazi pod onaj adet, prema tome ostaje da to adet među običaj među ljudima. A kaže pošto taj adet prevladao kod muslimana, oni koji smatraju da je dozvoljeno, znači oni kaže prevladao kod muslimana, nema dokada da je haram, nije više specifiša samo za kjapre, zbog toga su dozvoljeno. A drugi drugi kaže ne, to je ipak specifično za kja, za kjatri. To nije postojsko musulmana, to muslimani ne su praktikovali i to to je to se šuči smata da je ponašanje kapira. Takođe kravata. Uh učeniacsko je nošenje kravate, kažu da je nošenje kravate specifično za kapira. To muslimani nisu radili, nisu poznavali i da to muslimani preuzimaju kapira. Šta tačno osnovija? Međutim drugi kažu ne, to je već za vladu pozmana već mus, uh, mnogi muslimalci, zemlja muslimani, uh, nosi kravate, postale sasvim dio njihov života, kao izraz nekog kulturnog, kulturno jednošnji, iz, uh, znači izraza nekog uh, kulturnog oblačenja, i tako dalje, možemo nazvat na kakvim hoćemo imeno uglavnom da je to prevladalo i da je pojavna stvarka muslimana, prema tome, kaže, više ni specično samo za kreative, te je toga halal. I znači, uh, ovo je ono, kako dokazuje, jedna i druga strana. Da ja sad da kažem jel ispravno je ovaj ili onaj stav ne bi to umanjilo a, zilaženje učenjaka koji postoje da taj učenjaka koji je stav mjerodavalan koji su povodani učenjaci koji su sigurni učenjaci zašto po ovom pitanju jedni smatraju da je da nosenje kravate oponašanje da je haram drugi smatra da nije da je to je kravatu za nama tako isto aplauz jedni ga zabranjuju drugi ga donijesu shodno tumačenju ovo da li je to još uvijek znači dali aplauz i da li nosenje kravate da li to još samo specifično za kjavire, ili je već provladao u muslimana. Uglavnom, to je bio odgovor na ova dva pitanja. Dalje, sljedeće 19. pitanje, kaže, jesma maliku, na jednom desu sam čuo da je Abdullah ibn-onara djela anhuma oporučio da mu se na Kaburu prouči početak kraja sura il-Bekare i da je to zapisano u djelu tijeku sunne. Je mi ovo vjerodošno i da to znači da je učenje na Kaburu opravdano šarijetu Allah vas E, što se tiče inače knjige tijeku strne osredja sabika koja je izuzetno vrijedna i kvalitetna sa strani toga što, što je autor nastojao da napiše tijek e, izgrađen na, na, na, na šarijanskim dokazima, naravno vraćajući se na, mezebe, e, na četiri mezeba i druge mezebe e, Međutim, e, treba znati da je, da je ta knjiga puna slabih hadisa i zato je najbolje tu knjigu uzeti, onu sa kojom poti ocjena hadisa, mnoga je slabih hadisa na koji se osvodnja u toj knjizi. Tako je i ova, e, znači efer e, predaja koja se, koja se spominje od Abdullah ibnomera, a biljež je Vejheki ušu abil iman, u toj knjizi bilježi, e, u kojoj je došlo, znači, da je ono poručio da, da prilikom njegovog kopanja, da otuči početati taj zvore sure Bekare, e, ta predaja je slaba, ocijenio je takvom šehe še, še Albani i mnogi drugi učenjaci, znači ona je slaba i ne može biti dokak i čak i da je i da je vjerodostojanja, Šaki Deverosa ne može biti dookak po ovom pitanju jer je to jer je to stav ashaba. Dakle znači, to je njegovo to su njegove riječi. Onda se vraćao na pitanje da li, je, da, li su, da li je stav određenog ashaba dookak u šarietu. I tako dalje. Dakle znači, narod da se uzima stavovi ashaba, njihov mišljenje, njihova djela, ako se na tome slože, ako se razijeđu, onda je onda, onda se istavlja da se vraća na drugi dokaz koji je jači od onog što se prenosi od njih. E, tako a što se tiče znači samog propisa uh, učenja jele Kur'ana na kaburu uh, Ebu uh, Ebu Hanife uh, uh, mali uh, znači Hanefijski mezheb mezeb i rivajet od imama Ahmeda uh, su na stavu da je to da je to pokuđeno mnogi uh, učenjaci od ovih mezeba su na tome da je to haram da je to novotariya da nema da tako nešto nije preneseno u u šerijatu sunnetu dok ima učenjaka koji to dozvoljavaju da nema smetnje kao što je rivatod ima mamo da neki drugi učenjaka da nema smetnje za tako nešto normalno a ne da postane stalna praksa i stalna navika što prorodi novotariju je istoam rekao da to sigurno nije sunet, da nije tako nešto preneseno od to to nikak sam selem, ni riječima ni djelom nikio da sabavio radosti predam iako se prenosi el mimo abduh ibn mera i od nekih drugih el ahada ali u slabim predajama Ma ispravno je znači da to nije sunet, da to nije sunet da je najmanju ruku nekru, a ako, ako to postane stalna praksa onda je to postaje novotarija. Znači stalna praksa u određenom obliku, u određenoj formi, kao što je kod nas jel, da se e, ide na Kaburove e, na dan Bajrama, čini mi se je treći drugi dan, ne znam tačno, ne sjećam se, e, da, e, kako neki kaže jel, da je to o, Alina je novotarija koji uveo, je da se ide na na na kavra shahida, da se uči Kur'an yafini, tako dalje i to je traje godinama, svaki godine ponazo Nima sumnje da je to novotarija vjeri da je i sam čist od takvih jel takvih stvari. E, i mislim da to je to je odgovor na novo pitanje. Sljedeće pitanje. Kaže, malikum, malikum, selam, da li je dozvoljeno slušati ilahije u kojima e, pratić i vokali u pozadini daju ilahi e, takav tom kao da je u pitanju muzika. Da vas Allah šano nagradi e, svakim hajrom. E, ovo pitanje znači te učenjaci na na poznatu na selu uh e, oko joj učenjaci e, ovo pitanje je da u pozadini se čuje određeni određeni glas kao da je muzika ostvar to je e, takozvani IA znači e, na, narod e, stav znači malo razvidno kod učenjaka po pitanju ovog znači nema sumnje ako je u pozadini e, e, čisti e, znači u pozadini svejedno bilo to lagano čulo se dobro nešto dobro ako u pitanju muzički instrument čisti muzički instrument od kojeg se pravi glasovi, da je to haram. Na osnovu toga što je muzika haram i oko toga nema razilaženja kod učenjaka. Znači, ako se vraća na muzički instrument, ako su ti glasovi koji se pravi, pravi muzičkim instrumentima, sve jedno, bili u harmonikama, gitarama, nije bitno jel, na kojih način, tako itd. Međutim, ako su, ako su ti glasovi koji se čuju, da su to glasovi ljudi, pjevača koji pjevaju i sa svojim glasom stvaraju tu melodiju onda po tom pitanju onda po tom pitanju jer, e, e, većina učenjaka, mnogi učenjaci vrlo malo e, sam čuo učenjaka e, e, da, da zabranjuju to smatraju da je to dozvoljeno s tim opet ne treba pretjerivati, s tim miću kranjost tako dalje, da to e, zadite liči muzic tako dalje, uglavnom ispravno inšala ako je, ako su u pitanju ljudski glasovi koji proizvodite u melodiju, onda je da je, da je to dozvoljeno da nema sveća slušati, znači, ilagije, kaside i tome slično, uh, uh, uh, u čijog pozadina se čuju ti glasovi. Znači, glasovi ljudski, a ne instrumenti, uh, uh, muzički instrumenti. Sljedeće pitanje, uh, kaže, Esselamu alijekomu wa rahmatullahi selam barakatuh, alijekomu selamu wa rahmatullahi wa, rahmatu wa, rahmatu wa rahmatu. kada je, propis kada klanjač na prvom uh, sjedinju proći etahijatu i šehadet i nastavi sa učenjem salavata. I negdje na sredini, znači, e, proči etahijatu i šehadet. I naslije su salavata i negdje na sredini sjeti da je u stvari na drugom rekatu. To je s prvom sjedenju. Da li je dužan na kraju namazu, rad, seh i sežu da vas Allah poda svako dobro. Što se tiče učenja e, salavata na prvom sjedenju, e, preneseni su određeni hadisi po tom pitanju. Hadisi koje, e, koje su preneseni kod Budavuda, Pirmizija i u drugim zbirkama, ne u Buhari i Muslimu. E, šeha Albani je e, na osnovu mnoštva rivajta te hadise ocijenio da je sunet, da je propisano da se uče salavati e, i na prvom sjedenju. Znači, poslijete hijatu, da se uče i salavati na prvom sjedenju. Dok dvije učenjakam u hadisa smatraju da su ti hadisi da ihli, da su slabi. Da su slabi i da se ne mogu digniti na stepin e, dobrih hadisa, da bi se po njima rado i da nije propisano učiti salavate. Znači, u svakom slučaju Znači, razliražem među muhadisama, da li se ti hadijs koji preneseni, da je poslanik salalahu, ali se nam učio salavate i na prvom sjedenju, da li se mogu stignuti stepen na dobru hadijsa, ili ne mogu. A, a što, što znači da nakon kranja namaza a, uopšte nije propisano da se učuju sahevi seža zbog, toga, zbog tog učenja. Nije prouči nego, nego ako čovjek prouči dobro je znači ima osnova to ono na osnovu hadisa oko kojih se razviti učenjaci. ako ne prouči jel e, također ima i to je ono što je, što je pouzdano što došlo u drugim razotanim hadisom varijamo sada e, dalje sljedeće pitanje kaže as-salemu alejkum ve kaže odmah na početku pitanja hoću za da zadatao halal od vas jer ja sam već jednom slao ovo pitanje ali nisam bio omogućen da da čujem odgovor zbog tehničkih problema kaže na ime, podnat mi je govori, bintemije, da, za teđvi, da je zateđiv rekao da je sunet, znači učenje Kur'ana sa vidom da je sunet, ali mene zanima da li je sunet vađiv ili sunnet mustehad, da li je sunnet vađiv ili sunet mustehad, da vam sada nagravi svakim dobro i podarim vam uspjeh i doslovnije njegoviš, amin. E, meni ovo pitanje ni poznato, možda je to nekom drugom postavljanju, u, u svakom slučaju, što se tiče e, ovog što je to je e, brat ili e, sestca osoba koja pita, čula, e, po pitanju e, da li je težvid, znači učenje Kur'ana sa težvidom, da li je to sunet ili vađib, e, naravno jel, e, imamo mnoge širijaske tekstove e, koji ukazuju na, na propisanost e, lijepog učenja e, Kur'ana, kao što je jel, Hadis vjerodoštveno, Lij se minna men lem je teganel uh, Kur'an, jež harobihi. Nije od nas uh, onaj ko ne uči Kur'an uh, sa lijepim glasom. Znači kada ga uči, ljepšava glas. Također hadis drugi, u kojem poslaneh sallallahu a sallam kažu, vredosna hadis kada je, zaijemil Kur'an bi asfaticom. Uljepšavajte Kur'an vašim glasovima, znači lijepim učenjem. Totoima je treba da vodi računa je kada uči Kur'an, da lije uči, a naav ne izbještačeno, ne izbještačeno da u tome bude je da, da je ga ružno slušaati je e, nego nasoda da, da, da to lije poučenje e, budi u njemu e, e, bogobojaznost odnosno skrušenost e, prilikom učenja. A što se tiče š se tiče toga da li je težvid, učenje učeje potežvi va bui sunet ispravan stav. I, uh, u onkoj nema sumnje inshallah ispravan je stav da je, da je učenje Kur'ana po tajvidu po tajvidu samo sunnet a ne važno. E, nije im poznato da neko od od učenjaka fika uh, uh, tefsira i tako dalje kaže da važno glavnom uh, da važno kažu učenjaci koji se bavili kira eto učenjaci kira učenjaci koji su prenijeli Kur'an tako dalje znači oni učenjaci koji nisu uh, koji nisu učenjaci u fiku hadisu tefsiru i tako dalje Uglavno znači većina učenjaka ispravno stavije znači da učenje potežve idu nije važib nego sunnet. Znači ako čovjek može da uči da nauči, znači lijepo je i dobro je. Ako ne može nije u stanju nema vremena, njegovo učenje bitno je da uči ispravno. Znači da izgovara one herekete, da mu keseru i petku da izgovara, da izgovara i da ne griješ u tome da ne stavlja dužinu gdje, gdje ne treba staviti i da ne skraćati gdje treba dužina. A samo učenje pod taj vidu je sunnet naravno treba treba da, da, da to naučimo da učimo Kur'an poteć vidu i sramota, jel, da prođu godine, 15-20 godina, 30 godina našeg života, praktikovanja vjeri, a da nismo se udostojili da provedemo vremena, da odijemo pred ljudi, da sjednemo, ponizimo s ovima Allaha Đalašanu i da naučimo uč, Kur'an poteć vidu. Naravno zato treba vremena, zato treba truda, i zato se treba jel, toč, ne pred jednog hafiza, nego pred, pred 10-15-20 hafiza koji će nas ispravljati, konstantno ispraviti, da bi došli na nivo da učimo Kur'an poteć vidu. Ali ispravno jel, da je da učenje po sunnet, a ne vađib. Šta to znači sunnet ne vađib? Znači onaj koji uči po Teđvidu, znači on nije griješan. Nema grijeha koji da laže, šta je dokaz da nije vađib? Zato što nema dokaza ni u Kur'anu i sunnetu da je učenje po Teđvidu vađib. Volio da neko dođe sa dokazom koji ukazuje da učenje Kur'ana po Teđvidu vađib. Ove hadise koje sam ja spomenuo, oni ne ukazuju ne govori o teč vidu, nego o lijepom učenju, o lijepom učenju, da se uljepšava glas na lijep način, da je lijepo slušati, a ne po teč vidu. E, dalje, sljedeće pitanje, kaže e, kakav je propis u vezi raznožavanja domaće životinje? Naime, ima, imamo, li, imamo, imamo li mi, njihovi vlasnici, obavezu razvajanja potomaka od roditelja doživje polnu zrelost. na Naprimjer, kod zečeva je poznato da hoće da polno opće i sa svojom majkom i sestrom ne znam za ostale životinje, planiram da imam zečove pa se raspitujem vezano za njih. U planu sam nabaviti i kokej i pretpredu se pa mi pa, pa mi ako je propis različit za svaku od nabranih vrsta životinja, pojasnite pojedineć za svaku vrstu ili je propis jednak za sve životinje. Hvala vam Allah vas nagradio. E, što se tiče el životinja e, muslimana treba el i to je opće poznata stvar u islamu da je Allah džele da Allah džele e, stvorio životinje stvorio je životinje e, naravno e, zbog nekoliko ciljeva el prvi prvenstveni cilj je da je Allah džele šanu stvorio životinje da bi e, da bi Da bi nama izmetile, da bi ni od njih imali korist, da bi ljudi, ljudski rod, rod imao, naši ljudi da bi imali koristi od njih. Koje koristi? Prvo da je korist je za jelo. Znači, zar jevo, da, a životinje koje se kolju, da se konju koje halal jeste na halal način, na halal sa, na, na, kada se zakolju na, na, uz ispunjene šartove, da se, znači da ih jedemo njihovo meso, drugo da koristimo njihovu kožu, treće da uzimamo i iz toga, znači, sa nauč, nauče strane, kako su stvarani, kako se razvijani i tako dalje, da razmišljamo o Allahom o stvaranju, znači te stvari, noge druge, jel, zbog, tih, zbog tih stvari Allah samo stvorio životinje. A na to ukazuju e, mnogi kuranski ajci, među ostalog riječi uzvišeno, huwalevi halepalekum mafil ardi žemija. Kaže, on je onaj koji je stvorio vama na zemi sve. Sve što je stvoreno, Allah što je stvorio nama, kome nama? Ljudima. Ademo urodno. Znači stvorio je da bi ljudi to koristili. Ne samo životinje, nego i ostale stvari, predmete, zemlje i tako dalje. Stvorio Allah što radi nas. Naravno, a nas je stvorio da mu činimo i badet i tako dalje, jel. A ove životinje svakako čini i, i, i badet i teslih koji e, taj teslih i badet koji mi ne razumijemo, jel. E, što se tiče ovog razvajanja polnog općenja, tako dalje, poznat, nismo poznati neki šarijatski dokazi koji kazuju na to na obavezu da moramo i kod životinja voditi računa o tome da, da, da, da recimo sine... E, e, Ne, ne, polno neopći sa majkom i obronca i tako dalje, te, te stvari su došle da ljude i vezan za ljude i za džine koji su duž za slijedeći švjetski paprije, a životinje, još sliče životinje u tome ima širine. Tako pa čovjek to radio iz nekakve gnusnosti, iz, iz bojazni da možda se, da se porod bude, da, da, da, da nakon ta, takvog poroda da, da se rodi nešto što jel, što, da bi uticalo to na njihov porod i tako dalje, na ono što će, što će Što su se okotito takvih životinja, tako dalje. Ako s te strane se nešto pokazuje da treba od toga, toga čuvati, izdjegati, tako dalje, nema strana. A što se tiče šarijatski dokad, dokad, koji kaže u NATO na obavezu, da je vađivi, da je haram, da treba voditi računa, takvo nešto meni nije poznato. Znači da u tome ima širine i da to sa šarijatske strane nije sporno. Znači, životinski, životinski, životinski, životinje su životinje jel, i oko toga jel, nema plaho, nisu poznani šarijanski dokaz koji kazaju na obavezu da se, se stvari koju su poznate, da, da, da se čuvamo među ljudima, da se primjenjuju i na životinje po pitanju i polno i tako dalje. Ovo je prilike bilo, ovo su ona pitanja koja su bila od prošli put, ostalo nam je, ostalo su ona pitanja nova koja su došla. E, prvo pitanje od tih novi pitanje kaže, ako se zakunem da neću, primjera radi, gledati filmove nikada i ako to prekršim, ne mogu da negledam šta trebam učiniti, pokajati se i gledati ili se moram pokajati i ne gledati kako mogu ili moram džezake la hajde naravno, jel, ako mislim na, na filmove, pošto jel, nisu svi filmovi isti, jel E, primar radi e, dokumentarni filmovi u kojima nema muzika, u kojima nema žena ili ima vrlo malo i može se izbjeć i tako dalje ako su jako korisni e, ne, ne potpadaj pod ovo nači e, ako mislim na filmove u, koji, u kojima ima muzika, u kojima ima žena koji ima sporni stvari e, sa strane pogleda, slušanja i tako dalje, nema sumnijel da je takve filmove haram gledati i da je treba izbjegavati gledati bilo to filmove, emisije, serije i tako dalje I da a, a, a osoba znači koja se zakune zakune Allahom da neće gledati a nakon toga jel, e, nakon toga opet gleda e, narod ona je dužna nakon se pokajala ona je dužna da se pokaje da se pokaje zbog toga e, ova solucija, kako ovdje došlo pitanje, pokajaj se gledati ili se moram pokajati i ne gledati, jel? Naravno, jel, da, da ne može biti solucija, pokajaj se gledati. Pokajaj se, pope gledaš haram. Pokajaj se, popij gledaš haram, jel? To ne vodi nigdje, jel? Znači, nema sumnje da treba pokajati i prestati gledati. Znači, kako se prestati gledati, jel? Da se izbjegavaju prilike. Da se izbjegavaju prilike da se dođe u situaciju da se gledaju. E, koje je prilike? Pa, ako, ako čovjek, jel, e, ne može odolit fitni e, da preko interneta skida filmove i sluša i gleda filmove ili da ima televizor preko gleda filmove, će znači, treba skontiti svoje kuće ono što ga odvodi u haram treba skontiti znači, svoje kuće ono što ga sigurno vodi u haram i e, e, čemu ne može odoliti to mu obaveca, to mu je vađbjel za tome ne može nikako bih solucija da se pokaje i ponovo nastavi u haramu svjesno ustrajavajući na tome, izradu da kaže ja ne mogu, jel, ne mogu još sadržati. Znači, mora naći načina kako da se, da se riješi tog harama. A što se tiče, znači, to, to je što liđe gledanja, a što se tiče ovog da je se zakleo, prekršio. Normalno to se vraća na pitanje zakletve, jer njen propis je poznat, onaj ko se zakune lađa ženu da, da će nešto urati ili neće urati, pa to prekrši, pa to prekrši, Dužan je šta? Dužan je, na osnovu Kur'anskog ajeta, da učini kefaret. Kefaret za svijetje. Taj kefaret je došao u Kur'anskom ajetu, u surima ajde, podna te ajetu, لا يؤخذكم الله باللغن في ايمانكم ولا تيؤخذكم تي بما قطم ال ايمان. Allah šan neće, neje uzima. Odlaz, jel, ako iznemarnosti, iznehata se zakunate nešto, ali ako se namjerno zakunete nešto, namjerno, naravno ovdje se misli na nešto u budućnosti, znači to raditi ili neće uraditi. Uh e, onda kaže šta je propiska dala Kamu nastavku ajeta, kat saretuhu it'amu 'ashrati masakin. Kaže da farat otkup za ovo je kaže da se nahrani 10 siromaha min ausatima kutu enun ahlikum. Uh e, kaže ono, ono srednje kako se vi hranite svoj porodicu? da se nahrani na siromaha nahrani deset siromaha znači e, deset različitih ljudi da se nahrani e, srednjim obrokom, jednim obrokom srednjim obrokom primjer radi, ako bi jel, navjeli primjer jel, da je jedan obrok postoji mala postoji čevapa, srednja i velika, srednji obrok je primjer radi srednja postoji e, ovdje navodi primjer radi, ali inače može bilo koja druga hrana kaže u nastavku kaže evo ki svetu hum ili kaže da obuče deset osoba Da kupi odjeću da bi obuku deset osoba, ako, ako neće da nahrani. Znači druga solucija da, da obuče. Šta znači obuče? Kažu učenjaci, e, obuč znači da im kupi takvu odjeću koju bi mogli klanjati. Muškarac e, koji kupi muškaru, žensko i ženska osoba, mora biti, mora biti sve pokrivena, znači mora biti kupit nešto, znači ime pokrava čitavo tijelo osim lica, š, e, e, osim lica, a oko šarka i stopala učenjacima razilaženje. Jel? Uh, a štriće muškalaca, znači onaj minimum je, znači ono su tri mezeba da pokrije od pupka do koljena. Znači da pupi odveću, s uh, čima se pokrilo od pupka do koljena. A na brod snakvima da pokrije treba ramena, a tri mezeba snakvima da, da je valdž, da je sidno mjesto od pupka do koljena. Uh, što se tiče obačenja, znači to je deset osoba na takav način da obuči, zavisno muško ili žensko. Uh, I kaže, treća solucija, ev tahriru rekabetin, da su slobodi rod. Naravno, pošto danas nema, nema robova, ova solucija je i, uh, i nemoguće je izvesti jel, u praksi. Eh, šta onda ide? Femen lem jes pati'a, Femen lem jeđit'a. Onaj, je ko, ko, ko nema hrane da nahrade se romaha, na, nema metra da obuče des... Kaže, šta onda? Kaže, Fes jamu selateti ej jamin. Onda dolazi post. Onda posti tri dana, kao ke parat otkup za tu zatlipu. I to mora ići ovim redoslijedom. Račun od finjaka je nastao da, da je ovdje došao redoslijed u ajetu. Dakle znači, mora ići redoslijedom, znači prvo znači, ima izbore ove tri između ove tri par prvi. Znači ili da nahrani, ili da nahrani deset osoba, ili da obuče deset osoba, odnosno kako smo pisali, ili da oslobodi roba od ove tri stvari. Jedno da uradi. E, roba smo izbacili i se luči, pa što danas uglavnom nema robova. A onda tek ako ne može ovo, onda da posti e, tri dana. E, greška je oni koji daju e, odgovor ili kažu ljudima i koji su površno razumijeli da odmah posti tri dana. Da se dobro da mogu ili obući i tako dalje. Znači, ako u stanju da nahrani deset osoba, nije mu dozvoljeno da posti tri dana. I ako posti tri dana u stanju da nahrani, kao da nije izvršio kefaret. Tako je valite kafarat eiman komi da khalastu iz khalaktum karto e kafarto od kup vaših zaklet kada ste zakunata vahzu eimanakum čuvajte svoje zaklite kad allah vam kada nači pet kai alta vahzatu eimanu čuvate dok iz ovog slučaj se da je wajib da se učini kafarat za za, za zaklite za prekršenu zakletu to je od prvi odgovor na na pitanje idemo dalje kaže 20, sljedeći pitanje u povenu u kodne uvijek druge 25 kaže, kaže imat ću osoba kaže imat ću inšala operaciju kamenca u žuči pa, pa da se malo objasni način na koji ću klanjati prvi dan je tu onaj dren pa ću morati ležići leži vjerovatno sela malikom Uglavnom razumilo se. Znači, doće u situaciju da će biti u ležitim stanju i da neće moći stojeći da klanja. Narodno, po ovom pitanju jel, imamo jasan hadis. Uh, jasan hadis po tom pitanju uh, koji je prenesen je bilježnik Buhari od suna da je poslanik sada Allahu a.s. rekao, kaže salli qaimen, kaže klanjaj stojeći, kaže fe in lem testatija fe qaida, ako nisu stanje, onda sjedeći, fe in lem testatija fe ala bin, kaže, ako nisu stanje, onda na strani klanjaj izog hadisa i iz drugih hadisa koji mi došli da je poslanik sallallahu alajhi wasallam rekao kaže klanjaj na zemlji salial al-ard kaže ako si u mogućnosti kaže wa illa ta ev, ev, ev, ev ima en. ako nisu u stanju kaže onda išareti išareti klanjanja kaže vajal sujudaka akhfad min uh, rukuaka kad učini seždu uh, nižom nižom od uh, svog rukua Iako radi ovaj Hadis drugi ima slabosti u sebe, bilježi ga Behek i Ebu Hatim. Istravno je u stvari da je to da riječi ashaba, neposlenika sa glavom. Uglavnom učenjaci radi po njemu. Znači, o čemu se radi? Onaj čovjek koji nije u stanju, ili osoba, nije u stanju da klanja stojeći, klanja sjedići. Ako nije u stanju sjedići, da klanja, klanja ležeći. A, a, I kako ležeći? Prvo na strani. Ako nije u stanju da klanja na strani, Onda leži, onda klanja na ležem, iako imaju hilap oko, oko ovog, jel, da nakon, e, ako ne može na strani, da li obavad klanja, u tom se zvoju Ibn Hazin, pa nije vredno da spomnim, uglavnom znači, e, osoba je da uzna u stanju onako kako može ležeći na strani na leđima i tako dalje ne može nićim mrdati tela osim sa glavom ili ne može nićim osim očima ili jezikom tako dalje ili ne može ni jezikom nićim onda usedući u svakom slučaju obavezno da klanja namaz nego namasko vremena e, naravno boletnik može da spoji namaze podne sa kinijom akşam sa jacijom to mu dozvol e, zbog bolesti ali u osnovu znači klanja ostaje kako može na koji način ako može da kreć, da pokreće određeni dio tijela znači da mu da mu seđda bude najniža prilikom išareta I da mu, da mu ruku bude malo višlji, a da mu, da mu krijan bude u znači, onom stanju kako tako leži ili sjedi tako dalje. E, nije propisano nema dokaza da osoba koja nije u stanju da klanja jel, stojeći i, ili mora sjedeći i ležeći, da sebi uzme nekakvu, što mi kažem, jel, e, kakvu ovaj, e, skemlisu, što krlju, takvu stolicu, da na stolici klanja, da se na nju naginje, da čini seždu na stolicu, na kreve, tako dalje. Tako nešto nema prenašeno, nego se e, sežda i ruku i šareti u zraku, znači u zraku se drže ruke i šareti se klanjanje. Sljedeće pitanje, E, Kada kad je, da li je ajet koji govori o kategorijama žena koje su zabranjene čovjeku za ženit bude rog i ran? Vjerovatno e, misli na ajetu u suri Nisa. Kaže, odnosno dva ajeta tu. Kaže, razgovarao sam sa jednim bratom o tom pitanju. Rekao mi je da, da u Koranu ima ajet u kojem stoji i koje žene su zabranjene čovjeku da sa njima stupi brak. E, kao i to da je čerka Allahog pasanika sallallahu alaihi wa sallam bila udata za uh, Amidžića, Allah, Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Uh, I kaže, on mi je re, tada rekao da je, da je broj tadašnjih muslimana bio mali i da je iz tog razloga čerka, uh, Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam udala za Aliju radi Allahanhu. Ja sam u tom trenutku začutao, uh, u nedostatku argumenta, se zadovoljio sa tim, Uh, tim što je rekao ovaj brat da li je ova njegova tvrdnja ispravna uh, da vas Adlaša nagrad najboljom nagradom podale i tako dalje do kraja uh, ispravno je da, da ovo što navodi ovaj brat da je to kaul ili da je, da, to batel, mištane, da, uh, da je to riječi batel, ništa ne da je to izgovor oni koji, uh, koji pokušavaju jel, da uljepšaju uh, islam, uh, onim koji kritikuju islam i muslimane, da ovo nema ima nikakve osnove, odnosno ajeti o kojima se govori, koji spominje, o kojim uh, ovaj brat, odnosno obojica njih koji govore, ti ajeti uh, jasno i nedvosmisleno ukazuju uh, jasno i nedvosmisleno ukazuju da je, da je dozvoljeno da se ženi uh, da, da se, odnosno zabranjuš one osobe koje spominje u ajetu, a da sve mimo nisu dozvoljene da ne spomenijem ajeta koga ga navodili, e, ajet je podug, u, uzelo nam jel, puno puno prostora, da ga navodim jel, u to ajetu, jer poznati ajet, činime se 23. ajet suri Nisa, huri me taliku, ume hatu, ume benatu, ume havatu, ume havatu, ume ammatu, va, ha, latubu, i tako zadnjih do kraja ajeta, gdje se navodi, a zabranjim se vam vaše majke, vaše pćerke, vaše sestre, i tako dalje. Uglavnom u drugom ajetu, u drugom ajetu, na drugoj stranci je došlo, kaže, Uh, kaže a dozvoljene su vam žene mimo toga ovaj dio ajeta jasno kazuje da sve žene mimo koje, oni koji spomenuto ovde su dozvoljene osim kad se, kad se dodaje ono što došlo pred doslovima hadisa Buhari muslime, muslima a to je da, da je zavljeno da se sastavi da se sastavi žena i njena tetka i žena i njena čovjeka ženi dvije žene Da oženi jednu ženu i njenu sestru istovremeno, ili da oženi uh, tu ženu i, i njenu tetku. To je zabranjeno. Kad se sastavi još sa ovim modem, još još spominu to. Mada um, je došlo u ajto, en težmo, vejno, htejn, znači u ajto došlo da se zabranjeno da spoje dvije sestre. Znači jedan čovjek doženi dvije sestre. A u hadisu je došlo, u hadismu tetku, ali je, da se čovjek sastavi jel, ženu sa njenom tetkom, da je, je uh, odnao ženu. Uglavnom, ispravno je i e, nisam našao da od učenjakom u Fesira govori zračije, čak su učenjaci naglasili da je dozvoljeno oženiti amidžišnu, tetičnu, dajdišnu i tako dalje. E, to što je kod nas e, uvriježeno, takav običaj, tako ljudi misli, to je pogrešna praksa, ne znam kada je došla i kako je došla. Uglavnom, ispravno je da je to dozvoljeno u adrackom svijetu, u islamskom svijetu, u Turskoj, u bilo gdje na drugom mjestu, e, ženjenje amidžišnje, tetišnje, sasvim normalna stvar, i čak je čak je žele to da se unutar familije žene da ostane da da ostanu istog porijeta i tako dalje ona ne sme sponi zašto je, kako uglavnom znači sa islamske strane to uopšte nije sporno Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ženio dvije kćerke dvije žene od svoje od svoje dvije tepke znači Poslanik sallallahu alejhi je ženio dvije žene koje su bile kćerka od njegove dvije tepke to je što je jači dokaz od ovog gdje spominje da je e, za koga je bila udata Fatima radijal Allahu e, e, Fatima radijal Allahu anha. Jel'mene znači e, ovo što, što je naveo taj brat nema nikakvog ukotova i opreči na Kur'anskom ajetu i i učenjaci po ovom pitanju nema razilaženja, ni poznao da ima uopće neko razilaženje, a da praksa Bošnjaka mora se predvoditi Kuran i sunnetu Islamo. Naravno ovo ne znači jel, da treba pozivati ljude u to, da se žene američne, dajvične, tako dalje, da treba tu temu forsirati nego negirati ovu stvar i ne smacati da je ona od Islama da je Islama to dozvanju, to je opasna stvar to je, to je znači pričati nešto što je suprotno ono što je došlo u Koranu su Isuajetu i koji je došlo u Koranu i sunnetu. upozna se sa njima i postavno jasni nakon toga opet filozofira i tu je se za njegovu vjeru, za njegov iman sa te strane što daje prednost običajima i svojim strastima i, i, i nekim ljudima u odnosu na ono što je došlo u, u ovoj vjeri u Koranu i u Sunnetu. E, pitanje, ovo pitanje vaxt filma, kada brate, pitanje glasi šta ako klanja četiri kata ili ne klanja ni jednog rekata, ne potvrđeni sunneti hindijski i azijski radio. Ja ne znam, ja ne razumijem ovo pitanje, nikakav jasno šta se pita, pa golio da osoba koja pita da ponovi da detalji ovo pitanje, ponovo postavi pitanje. Koliko god puta sam ja čitao hindino, ja se ne šta se želi sad njemu reći. Ja, u pitanjem do kaže, pitanje glasi šta ako, šta ako klanja četiri kata ili ne klanja ni jednog grekata ne nepotvrđeni suneti, indijski, jacijski, alavak na gradiju. Znači nije jasno što se želi s ovim pitanjem. Sljedeće pitanje, pa osoba znači koja je pitanja neka, neka detaljno pojasni i neka malo precizira ovo pitanje. E, sljedeće pitanje glasi to selam aleikum. Evo, neko je već napisao, kaže ja mislim, brate, sunete prije i kindije, prije farza. Znači, još jedno pitanje. Kaj pitanje gleda, šta ako klanja četre kata ili neklanja klanja nijednog rekata, ne potvrđeni suneti i indijski i jacijski, Allah vas nagradio. E, što se tiče e, suneta i indijski, ispravno je, znači da oni nisu potvrđeni, ali je došlo, ali je došlo u hadisima, e, ali je došlo e, u nekoliko hadisa, u nekoliko rivajeta, da se klanjaju, znači nekim rivajetima došlo da se dva rekata, nekim rivajetima došlo da se klanjaju četiri rekata. U glavu, neki učenjaci ocijenjuju sve te hadise slabim po pitanju na isklanjanju suneta prije Hindije. Neki muhadisi ocijenju te hadise koji su našene po, po tom pitanju, da su slabi, dok učenjaka, poput Ivana mnogi drugi, ocjenjuju sa mnoštom tih rivajeta, te hadise ili pojedinačno određene hadise, da su na stepenu dobrih ili vredoslovnih hadisa i da se mogu prihvati, to je ispravnišala, da je mnoštva tih hadise priječena na tu temu, da je ispravno i da je sunet da se klanjaju, da se klanjaju dva po dva četire kata, da je, da je nepotvrđeni sunet klanjati prije tim nije e, ta četire kata, dva po dva, nepotvrđeni sunet. A što sviđe jacije, suneti prije jacije, takvo nešto nije prenašeno ni u slabim ni u izmišljenim hadijsima. Nema nikakvih suneta prije jacije. Po terminu, normalno, suneta potvrđen i nepotvrđen, ili uopće suneta prije jacije. Jedino što ima, a to je adijskoj, nema vezi samo sa jacijom, i uopće, znači da je sunnet klanjati jel između Ezana i Kameta, dva rekrata što je došlo jel, u Hadisu, A ne, termin suneti jacijski, nisu prenašene ni a Hadesu, ni u slabom, ni iznišljenom. Volio bi da nekom i dođe sa nekim Hadesom koji ukazuju da postoje jacijski sunet. Sljedeće pitanje, vas je tu otmo, kada selam aleikum. Ja se iz Norveške, tu živim već tri godine radim. Sa stanovanjem imam problem, kao vjerovatno i mnogi drugi osman, koji ne žele da uz, uzmu kamatu, krednicu sa kamatom. Vam, va, vam je sistem napravljen da te indirektno primorava da uzmeš kredit kako bi imao neke normalne i stambene uslova. Ako ne želi stan da kupiš, onda ti preostaju podromi koje Norvežani iznajmljuju i zarađuju tu velike pare. Ima i finih stanova za iznajnjivanje, ali to strancima posebno s manima olako ne daju. Iz iskustva govorim, želim da znam da li ima neka e, beskamatna banka koja daje e, takve kredite I van te zemlje gdje ta banka posluje, uh, u Neroveškoj, znam da nema, znači ovo ovaj prvi dio pitanja, odmah možemo odgovoriti na njih. što se tiče beskamatnih ban, banaka uh, koje postoje, uh, prvo mnoge te beskamatne banke, iako se zovu beskamatne banke, u stvari u mnogim stvarima radi uh, na kamati, nažalost. E, tako da njihovo na, naziv bezkramatne banke je, više onako je ova, želja njihova da rade na bezkramatni systém. Z druge tani, banke koje zaista postoji i ne posluju sa kamatom, e, treba znati, što se týče znači, bezkramatni ban, banaka, islamski banaka, takozvani, da njihov, e, e, većina njihovog, njihovog rada nije zasnovana na davanju podzajnica, odnosno u većini svojih poslovanja, 99% oni uopšte ne radi, ne posluju na tome da daju nekom pozajmicu u novcu, da bi, mu, da bi nakon određenog vremena, nekoliko godina, bile vraćeni iste paretoj banci. Bez kamate naravno, jel? jer je haram kamata. Tako je uopšte beskamatne banke ne posluju. Beskamatne banke posluju na drugom sistemu. Da, on, da su one više investicijalnog karaktera, da ulažu da ulažu u određene projekte. Ili da, da zajedno učestvuju sa klijentom u nekim poslovnim, riskantnim, e, trgovačkim, po, znači kupoprodajnim e, e, nekim biznisima i tako dalje. Znači nije baziran, apsolutno nije baziran na tome da posuđuje ljudima pare. E, tako da mnogi ljudi imaju pogrešan vizu. Da, kad kaže da imaju beskrenulacne banke, da... E, ...kaže da nije ta banca da odnijem, da posuđu islamske banke. Ne posluju na tome da posuđuju ljudima pare. Odnosno, možda posuđuju, ali e, možda nekim klijentima koji sa njima, sa njima rade na nekim drugim projektima koji su investitivnog e, posluvnog karaktera. Znači, treba tu izbiti iz glavi kod mnogi muslimana, kada kaže beskrematna islamska banka, automatski misli, E eh, tu ja mogu išela, eh, da je to korna na zapadu, da ja posudim tu para. Banke islamske ne posluju na tome, jer na kraju kao očekaće ban, banka islamska da... da Da posle, čega će da žive ako bi posluđivalo samo ljudno pare, da je nakon nekoliko godina vratiti te iste pare. Kako ta banka može obstati, jel? To li više onda humanitarna doborna organizacija, nego banka. Znači, banka, islamstvo, u stvari, njen termin, e, u stvari, njeno začin je da ona, ona poslu onog investicijonog karaktera. Znači, gdje je u poslu i učestvo investicijama u kojima ne traži, jelu u kojima ne uzma kamatu. Nego ima zaradu tih investicija, ima za, zaradu tog poslovanja. To je jedna stvar. E, drugi dio pitanja kaže, isto tako me interesuje. E, da li kamatni kredit, e, bez obzira na situaciju, da li on pokućen. E, šta da radim ako ne mogu, bez kamatni kredit da dobijem, ostatak života provedem u mračim podrobima, hvala onda prije celama, aleikum. E, što se tiče jel, ove rečenci, li, e, isto tako me interesuje, da li kamatni kredit, da li kamatni kredit, bez obzira na situaciju, pokuđen? Uh, Reč pokuđen, ako, ako brat misli pokuđen, misli na haram, uh, nema sumnje jel, da, da, da je haram. Ako misli pokuđen uh, da je mekruh, mekruh znači uh, nešto što je mekruh, znači čovjek nema grijeha zbog toga. Pokuđen, ali nema grijeha zbog toga. Bolje da se ostavi, ali nema grijeha zbog toga. To apsolutno nije stačno, jer uh, uh, uzimanje kredita sa kamartom. kamati kredit uh, koji postoji danas, inače kamata. Oni dvije vrste kamate koje postoje o kojima smo govorili u nekoliko predavanja, nema sumnje jel, da i džma učenjaka na tome, na što upućuju kuranski ajt hadisi, da je haram uzimanje kamate u bilo komu obliku je haram. Ono što se uširjate smata kamatom, jel, ne, ne samo ne to pokuđeno, nego je to haram. Znači i žmaučenjaka, skoro nema islamske knjige u kojoj nije spomenuto, ili knjige mezepske ili nemezepske. Kada govori o kamatu, a da ne spominje žmaučenjaka da su dvije vrste kamate, riba padle, riba nesije, da su te dvije vrste kamate haram, da i nije dozvoljeno uzimati osim u nuždi. Kamatu je dozvoljeno uzeti u nuždi, kao što je dozvoljeno u nuždi pojest krmetini i popit alkohola. koja Šta to znači nužda? Znači, ako će čovjek umrijeti, a ima samo da pojede e, svinskog mesa, dozvoljeno je da pojede ono nikog svinskog mesa koliko e, kako bi preživio. Ako, ako bi umro žeđi, a ima samo da popije alkohola, dozvoljeno je da popije alkohola toliko da samo može preživjeti. Na u každje mnogi kuranski ajeti, ili amaturitum, osim, jel, ako te unuži, jel, da, šta da se popije, jel, alkohol ili pojede svinjetina. Znači, i to tako, znači, kamata koja je harampović ma učenjaka, na osnovu kurana je suneta, E, znači, dozvoljeno je uzeti u nuždi. Šta je ta nužda? Ovo se spomeni brat ovdje u svojoj situaciji, to nije nužda. E, Tad brat nije će umriti, e, e, ako ne uzme kamatu. Znači, pitanje njegovog stana, e, rješavanje tako dalje, pitanje ne samo njegovog problema, nego mnogi ljudi, ne samo kod njeg, gdje on kaže da živi u Norveškoj, nego u svim muslimalnoj u Bosni, još gore je stanje, e, i u mnogim drugim situacijama, naši djedovi, e, naše babe, Zdali su graditi po 30, 40, 50, 60 godina kuću e, polako, nije palo na pamet da uzimaju kredit i oni su mogli uzmati kredit s skam, kamatom, znači nije palo na pamet da uzimaju kredit da pokušavaju na takav način da riješi svoj problem, nego godima čak mnogi od njih umru, a nisu do kraja, jel završili svoj kuću nisu napravili kuću ili neke druge stvari zbog koji treba jel zbog koji treba nova prema tome stanje kako mi je ovdje opisano nije to nužda zbog koje je dozvoljeno uzeti a, a, haram kredit a za najbolje 29. pitanje žena udata ima i majka dvoje djece čovjek oženjen isto tako ima djecu a chataju dopisuju se čak imaju dogovor da se vide uživo kad se jednom od njih skrine paže da to nije ispravno Što radi, osob odgovara, kaže to je Božja volja i Božje određenje. Kako da ovo prihvatim? Božje volje i Božje određenje ili kao širijatski način odvođenja spravo pravog puta. E, ova situacija, kako je navedeno, jel, u, u njoj ima e, ovdje što je, što je osobi koje je rečeno, jel, da, da naravno nema sumnje da jel, da žena udata i čovjek oženje koji nisi jedno s drugom ništa i da kontaktira i da zagovaruje da će zajedno jel, da, da će da se vide i tako dalje samo njihovo kontaktiranje jel, je u stvari jel, zabranio zbog čega? zbog sedge zarija, zbog toga što to vodi u haram znači jel, njihov kontakt koji je bespotreban jel, ne može se lopradat nekim tamo jel, iznišnjim stvarima njihov na, njiho, njiho, takav kontakt vodi u ono što je haram izbog toga zbog toga je, je zadrojanje no e, a oko toga što se jedna od tih hoćoba je što se pravda time da kaže to je božja volja i božje odriješenje ako misli po tim da je to božja volja božje odriješenje od onog harama što su prije rad prije tog momenta to je takšno. Jel? to je tačno da je ono haram koji su rabi da je to božja volja božje odriješenje znači to kada to se desilo znači ono što se deslo to je sigurno kader to se moralo desiti A, e, i a Ako misli da je to Božja volja, Božje određenje, da to nastavi u i da to i dalje radi, e, da se time dokazuje, to je laž i to je izmišljotno. Sa kaderom se ne može dokazivati haram koji se radi. E, nego, ako se kaže u prošlosti neka osoba kaže da je učinlazi nalog, da je u krale, tako dalje, i da kaže, to je mene laž i što odredio. Odredio pa sam tako uradio. To je tačno. To nije laž. Znači, to je tačno. Ali al ne sa strani da se time pravda Znači, nima ti nas pravda, nego to što se desilo to Allahov kada, to nima sumije, jel? Međutim, zbog tog što je uradio Harana, treba se pokajati i više se ne vraćati na takvo dijelo. Više se ne vraćati na takvo djelo A što se tiče, znači, uh, u... Uh, Da se sa a, spominjanjem laho kadera, Božje voljim, Božim određenjem, da se idalje radi, da se trenutno neko Harami i da kaže ovo mi je Allah šan odredio i da idalje nam rava rad haram i da kaže ovo mi da je Allah šan odredio, to je zmišljotina i laž. Ta kaderom se ne može dokazivati ustrajavanjem rađenja harama. I to je neispravno šerijatski. Ne zna ta osoba, ta osoba laže ko kaže da to kader a, a radi haram. Ne zna osoba šta mi je Allah šan odredio. Nego ona svojom voljom radi haram. Prenutno radi haram, ili hoće da radi haram, znači svojim voljom, svojim izborom. A kada se već desi haram koji je radio i da kaže to je kader, to je tačno. Ono što osoba radila u prošlosti, može što je kader. Ali ako je radila haram, dužan je zbog tog harama da se pokaje i da se više ne vraće na njega. Šta je dokaz? Zato? zato je e, poznati i hadis e, kojih bilježi Buharija i Muslim, u, u kojem je došlo, jel da je... Uh, došao je rad pa poslanik sa selam hadis da uh, uh, prenosi ga Buhore, kaže da je poslanik sa selam rekao, kaže kaže da su se Adem i Musa alejsalam da su se raspravljali. I da je Adem rekao Musa alejsalam kaže uh, ti si, kaže ja Musa, kaže anta da vi stafa Allahu odnosno da je uh, Musa rekao Ademu, kaže o Ademe kaže ti si onaj koji nas je izašao iz geneta sa svojim grijehom. I činio si naš čitav, znači, sve ljude si joj činio nesvjetni zbog tog griha koji si radio, pa sve ljude izrao dženeta. Pa kaže njemu Adem, znači Adem uznača Musi, ali i Selamu. E, kaže njemu Adem, kaže o Musa, kaže, e, nabravljamo njegove sad, idete, kaže, ti si čovjek koji Allah šanoj je e, izdvojio sa, sa svojom Risalom, e, izdvojio time što je sa, sa tobom pričao i tako dalje. Kaže, kaže, ti i mene, kaže, kritikoješ? Što me koriš zbog onog što je Allah Želešanu u meni odrijedio prije nego što je me stvorio. Kaže, Allah Želešanu meni, znači, e, znači, što me kori za ono što me Allah Želešanu odrijedio prije nego što je stvorio. U jednom Rivatiju došlo, kaže, kaže, zar ne piše u tevratu, kaže, da je Allah Želešanu, e, da, da, da ću ja ovo, da ne piše u tevratu, da je Allah Želešanu zapisao u Levhi Mahfuzu da je zapisao da ću ja učiniti ovaj gre prije nego što je stvorio mene uopće. Kaže, kažem, uh, Musa, ali sam pisalo, jes piši tu. Pa kažem, zašto, kako me ti koriš za ono što mi je Alašan odredio? I kaže, poslije, hađe Ademu Musa. I kaže, uh, Adem Ali Isilam je pobjedio Musa, Musa Ali Isilam u ovoj raspravi. Kako pobjedio? Adem Ali Isilam dokazuje s kaderom, ali dokazuje prošlu svoju. On dokaze ono što se desilo, sigurno to što se desilo ima smisla reći da je to, da je to kader. On je dokaze time da je dobro što taj o ta igrije. On se pokrao da taj igrije, ali kaže to je bio kader i to je Allah što odredio da tako bude. E tako isto ovaj slučaj koji se malo izpromenuo. Uglavnom ovo je tema duga da on joj ne dulji. Znači uglavnom znači vraća se na ovo. Ako se želi sa kaderom da, osoba, da dokaze kaderom trenutni haram koji radi, a to je kontakt sa ovom ženom ili žene sa čovjekom, I da će u budućnost da rade, se sretnu haram, to dokazivati sa kaderom je lažno i neispravno je haram i vađi bi je da prestanu da se da čadaju, da se zapisuju na takav način kako je ovdje napisano. I nema smunje da i to vodi u opasno, da je može odati u, u, u druge harame i tako dalje. Sljedeće pitanje kaže, sljedeće pitanje, u njemu je, u njemu je došlo, kaže, eselam a.s. da li se duha namaž može klanjati u džematu? E, odgovor, naravno da se može klanjati. Međutim, ostaje se pitanje je li to sunet. E, ono što je došlo, jer došlo je po pitanju duha namaza. E, sve što je preacenuje da se duha namaz klanja mun feride, da se klanja pojedinačno, a ne u džematu. Prema tome, sunnet je klanjati duhu namaz u, znači pojedinačno, a ne u džematu. E, a klanjati su, e, duhu namaz e, u džematu je hilafu sunnet je oprešno sunetu. Pa ako neko to uradio, Znači, e, ne možemo neći da je namaz tako da je nego radi ono što je opriječno sunetom. Međutim, ako je u, u tome istrajavao i to radio, e, e, smatređe da je to, to ispraveno, da je to islama, to je greška i čak može odvesti u novotariju. nači ispravno je e, od sunete da se duha namaz klanja, da se klanja pojedinačno, meni nije poznat dokaz u, u, kojem, jel, u, kojem, u kojem je došlo da se može klanjati u džematu za razhu jel, od noćnog namaza ili neki drugih sličnih namaza. E, I zadnje pitanje, odnosno, ovo je bilo predzavljeno, ima još jedno poslano, e, 31. pitanje, kaže, ja sam vam, Aliko, Aliko, sedam, ako bi mogao, šejih, odnosno brat, dati savjet braći kako da postupe u sljedeću situaciju. U našem gradu, u jednoj u BiH, svakog petka, nakon jacije namaza se organizuje druženje koje se sastoji od zajedničkog zikra i mukabele, zajedničkog učenje Kur'ana. Tu zajedno prisutuju muškati i žene da li je to novotarija, kako da mi postupimo, da da se na neki način, da li da na neki način poziraju na to, ako je to novotarija, Allah vas nagradio. E, što se tiče, znači, okupljanja radi učenja Korana, nema sumnje, jel da je pravljenje halki Korana i učenje radi Korana, poučavanje u Koranu i tako dalje, da je to propisan, da to treba raditi, naravno, uzvođenje računa, jel da to bude, jel da muškaraci budu odvojene žena miješanje muškarace žene je haram, na čemu su četiri mezeba, na čemu su prijašnjivsko učenjaci skoro svi, u svim friskih knjigama je to zapisano, da je miješanje muškarace žena u džamijama, na zajedničih skupovima, osim negdje gdje mora se to raditi, ima izuzetice na javnim mjestima i tako dalje, prilika obavljanja hađe i slično tome, znači, ali ondje gdje se ne mora, u školama, u učinima, u zastanjim ustama gdje se može razvojiti muškarce, vađi bi da se razvoji muškarci i od žena. Nije dozvoljeno. Nasu upućuju nogi šarijarski argumenti. E, znači... E Da, da se okupljaju. Međutim ovdje sada ovdje znači da se okuplja svako petka i da uči Kur'an, ako su to klasični alke i učenje Kur'ana, poučavanje tež vidi i tako dalje. Naravno da je to da, da propisalo toben nema smitni. Međutim ovdje je rečeno riječ, zajednički zikr, ne, ne razumem kako zajednički zikr, može li koaj to vi zikr ako to zajednički zikr neki e, novotarski sufijski, nema sumnje da je to novotaria, je Ako mukabele e, ne, e, kako će bismo govorimo kabelek na kući, je Tako uz Ramazan? Otkosam ukabela je da bude petom ima namazana. Uglavnom sama riš mukabela jel, je pitanje za sebe. Mukabela nije poznato nigdje u islamskom svijetu u Bosni i Hercegovini. To je jel, originalna bosanska notarija, ona od koja učiti da namazam. Mukabela je originalna bosanska notarija autohtona, kako kažu, jel. Bosanci je samo izmislili i bosanci možda tamo negdje u jugoslavenskim krajevima. Nači ono nači kako učimo kadela kod nas ubošni na nači nači inače propisano učine Kur'ana ali na našta se radi to kod nas nema sumnje da je to novotarija da, da nači na određeni nači da hapizuti da ljudi pišu da da smatraju da imaju određen seva poseban ako prisutuje timo kabela tako dalje znači, našta se radi kod nas jel da je to da je to uh, autohtona originalna bosanska novotarija ali onda zato se ne misli na te, te verse u U svakom slučaju, znači, od svega ovo što navio, ako je, ako je, ako je to znači, u pitanju e, zajednički zikr, sufijski zikr, e, e, nema sumnje da je, da je to sporno i da, da, da takvim sjedima, ako je pomišljano muško-žensko društvo, da takvim sjedima nije dozvoljeno, takvim halkama nije dozvoljeno prisustovati i da ih treba izdvigavati, ima može se Kur'an učiti nam drugim njacima na zdračiji način gdje nema širijanskih spodnih stvari, a ono što može jedan čovjek tako stavljeno uradi je to da, da na lijep način posavjetuje ljude koji, koji to vode, koji imaju utjecaje na tim i ako ga postočaju dobro jest, ako ga ne postočaju jer oni nisu u njegove vlasti i ne može to mijenjati nasilu, nici treba da mijenja nasilu njegove da posavjetuje, muslimance međusobno savjetuju, naređuju dobro i odrašaju zla, Naravno, naređiva se dobro, ne može nazivati rukom onaj ko neko nije, ne, jel nema vlasti na mjestu gdje, gdje boravi, jel ako nije nema vlasti, jel onda može samo posavjetovati riječima. Uglavnom to bilo pilke to. Ostalo još jedno ovo pitanje, Treba, odmah da ga počitam direkt, kažu, pitanje došlo, dra, da mi brat može objasniti na koji način obavljati namazi abdest, Namaz i abdest u prelaznim sredstvima, tačnije autobusu, pošto treba da krene na put oko podne namaza. Znači, mogu se abdeste prije puta. Poznato mi je da se tokom puta namazi mogu skačivati i spajati, ali recimo u kom vremenu spojiti podne i kindiju i kako onda ostavne namaze klaniti ako se ne uspije obnoviti abdest, eselamu alaikum. Ako sam dobro razumio u ovom pitanju, znači, Kaže, putuje sa autobusom. Znači, pretpostavlja se da autobus neće negdje stati na nekom mjestu gdje je moguće da se klanja. Ja, ja tako razumijem iz ovog pitanja. Znači, da zbog toga, znači, da, da bi ta osoba bila prisiljena da klanja u autobusu. Ako je to tako znači, ako, ako, ako autobus neće negdje stati gdje bi se moglo klanjati, na nekoj, na nekoj benzinskoj stanici ili na nekom drugom mjestu gdje gdje može da se izvodi da može sasobodi se da može seđadu da pone se sattu na stavi i da klanja i tako dalje ako to mogu uslovi on je obavezan da kada autobus stane da na mjestu gdje se stane i da, ako treba da obavijesti vozača i da ako ne treba ako se boji da će za pitu da se skloni negde sa strane itd. i tako dalje iza benzinske pumpe i tako dalje nema smjetnje je ili između auta i tome slično da da da nađe utvrdi pravac kible ako staniju znači jugo istok da pokreni prema istok jugo istok kako se naših krajevi na određi je jug pa onda samo na malo u stranu jugo istok i da klanja znači prema kratku kibli i da klanja na mjestu gdje autobus stani a međutim ako se da autobus neće nikako stati u tom periodu tako da će proći podnik Indija onda je os ta osoba je propisano je da klanja u autobusu i to sjedići, pošto nije e, moguće klanjati namaz znači, u autobusu u stojećim položaju u, u, u sjedićima kakva jesu, nego sjedići da klanja i da išare ti odlazak na, na, na sređu i na ruku, a što se tiče abdesta, jer e, abdest treba uzeti, ako ne može dogači, abdest treba uzeti prije ulazka u autobus, e, ili ako bude autobus stajao na nekom mjestu, a ne ne bude moguće planjati jer na to niti staje, a moguće u autobusu da se tu obnovi obnese uzme avdes i da se klanja. Ako bi se pretpostavilo, ako se pretpostavilo znači da se uzme avdes pri autobusa i ne mogne se izgubi se avdes u, u, u toku toku u autobusu i nema mogućnosti da se uzme avdes unutar autobusa jer gdje da sa avdesti osim ako ima veci, ako ima veci u autobusa, a ima WC u autobusu, znači treba otići u WC u autobusu i nema smijeke da se uzme Avdest u WC-u, ponese sebi flašu vode i da u WC-u Avdesti bismilu ne treba izgovarati na glas, može u sebi ili može, svaka, može komotno da izostavi, pošto bismila svakako je došla u, u slabim adisima, izgovaranje bismije prije Avdesta, znači da Avdesti u WC-u, a onda da klanja na svom sjedištu sjedeći i šare teći. Uglavnom, jel, ako i to nije moguće i nema WC-a, onda je, e, i ne može uzeti abilis unutar autobusa, autobus neće nigdje ostane, e, onda nema smetnje da osoba uzme pejemum. Na koji način? Tako što će svojim rukama e, udariti po podu, znači mahnuti po podu na kojoj ima prašine gdje ljudi svi hodaju, otreci tu prašinu i onda preći, prvo, a, preći a, a, a, preko lica, a onda preko ruku, znači pre, kako se uzme pejemum i time je uzela osoba je a, Uh, uh, tahar, čisto, uh, ono se je, time ima abdes i možete obaviti kanjate klanjati namaz. Nadam se da sam bio dovoljno jasan, molim Allahi Žešanuhu da vas nagradi za vaše slušanje, je da se odužilo, je uh, da već duže traje, uh, molim Allahi Žešanuhu da, da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nazav, da nas uveđe dženet Frdaus, i da nas učini bogobojaznim i boljim muslimanima, subhanak Allahuma, da bihamdik, ašhadu en la ilaha ilaha ila enta, ašta kfiruka, a